Hej och välkomna till det 74 avsnitt av Supporterpodden på 65. Eh, idag sitter vi här och är väldigt nöjda över 2-0-segen mot Sundsvall. Och eh, här för att ta ner matchen är jag, Joakim. Jag är Emil. Ja, jag, Filippe Och Jensen Ja men härligt men, Vad tycker vi om matcherna Förutom att det var en otroligt skönsäger Ska jag börja med att nämna att vi är faktiskt serieledare I ja, men det jag I tider av inspelning. Ja Det är väl trevligt Det är alltid trevligt Det är alltid trevligt att vara serieledare Nu är vi ju, um... Bara det för att um, utsikten har spelat en match mindre Men vi kan ju lika väl vara det Efter uh, den här omgången också Vi mm. även det för att vi har tagit mer poäng mm. än utsikten så så är det, så är På det. fler matcher mm. Men det tycker jag inte att det är så stor det, det är detaljer Det är klart att vi ska nämna att vi seriledare för det är vi. Så är det ja, men Vad säger vi om matchen då? Bra match mm. det, är, men det är stabil 2 0 seger till slut det känns som att Gif Sundsvall kommer ut och visar lite... Ja, men det känns lite så här. Första 10, första kvarten känns som att Sundsvall ändå liksom försöker och, ja, för lite men, spel till och från. Det är väl det klassiska snacket i omklädningsrummet. Nu går vi ut och tror på det här mm. första kvarten. Men sen märker man ganska snabbt att VSK är klart bättre laget idag. Ja, jag känner väl direkt att första, det är ju just första kvarten, de tog det nog på det i början. Jag kände som att vi inte riktigt var hundra påkopplade och sen får vi straff och jag ska inte sammanfatta att sen efter det så kör vi över dem. Men mer eller mindre så tog det till slut. Men lite så är det ju faktiskt. Eller? Ja, men verkligen lite så är det. Alltså... Absolut, första kvarten. Men det tycker jag att det har varit i flera matcher. Mm. Jag tror, som ni är inne på, att det är många lag som liksom går ut och försöker sätta tonen mot... Topplaget VSK och, och ja, men vill verkligen gå ut första kvarten och försöka eh, ta över matchen. Men om man bara rider ut den stormen första kvarten så brukar det oftast lösa sig ganska bra. Det var lite så faktiskt mot öster också att eh, de hade första kvarten och sen så blev det ganska eh, mycket bättre efter det. Eh, men jag tycker framförallt idag eh, att vi är otroligt stabila igen. Uh, och det är det som gör att vi vinner Sen såklart att vi får liksom En straff ganska tidigt Det är ju sitt tid Men uh, ja. jag tycker straffen är solklar Vad tycker ni? Ja, nej, det, Den går inte att ifrågasätta Svårt att diskutera den straffen mm. Tycker jag Men mm. jag tycker samtidigt Vi, vi överskattar Sundsvalls Fortsatt lite mycket och, Eller kanske underskattar försöka. Martin ska ju sätta sig Jag tycker inte Sundsvall är det bättre laget Nej, nej men... Någon om 90 minuter i den här matchen Nej men det är väl, i början har de väl lite grann och sen från straffen och målet så tar vi över mer och mer. Sen tycker jag egentligen så här första halv veck, jag tycker inte vi alltså även om vi liksom tar tag i det så tycker jag inte vi skapar jättemycket egentligen. Utan det tycker jag dröjer till andra halvväg egentligen. Men du utgår väl lite grann ifrån vad snacket på pubben innan och så vidare var ändå att eh, Sundsvall kommer komma hit och parkera bussen. Mm. Och så kändes ju inte deras första kvart ändå Att de försökte ju ändå spela fotboll Till viss del mm. Nej men visst är det så, det, det gjorde de absolut Och det ska de väl ha, men <går> Ingen utdelning fick de på det <går> Nej men så det, det, det är riktigt nice jag tycker verkligen att vi skulle göra En liksom, genuint genomgående bra match Det måste man verkligen säga Och det är framförallt kul att se Att vi liksom får resultatet med oss men tanke på, jag tycker faktiskt att vi gjorde en riktigt bra match mot Öster också. Eh, och där borde vi liksom eh, ha kunnat fått resultatet med oss även där. Eh, nu fick vi inte det, så det är skönt att vi får det nu när vi gör ytterligare en bra insats. Ja, men jag håller med, speciellt eftersom vi har haft en del mediokra, i alla fall resultatmässiga, hemmamatcher på senare tid. Så mm. känns det väldigt, väldigt bra idag att Tvåla alltså dit dem ganska rejält tycker jag. Det märks ju ändå tydligt att uppehållet kom lägligt för oss. Jag tycker ju liksom insatsen mot Öster var bra. Sen det så här, den känns som att den hade ju kunnat gå åt båda håll egentligen. Men också insatsen idag är ju, vi var svagare innan uppehållet och har steppat upp igen. Så det är väldigt skönt. Ja, efter att få komma hem från ja, med minibussen från Växjö och nu idag så känner man ju fyra poäng på den här veckan är faktiskt, det är en stark vecka. nu Med lite retrospekt så är det faktiskt en bra vecka och bra spel. Ja men verkligen. Öster man... tappar ju två poäng idag Ja precis. om vi ser på det från, från den synvinkeln också så det är ju väldigt positivt. Ja men verkligen. Och det kan ju mycket väl liksom bero på att man tog ut sig ordentligt mot ett tungt VSK. Och om vi ska fortsätta liksom snacka om matchen så, ja, men vi var inne på det lite men första halvlek jag tycker att vi spelar av den väldigt bra efter målet. Vi skapar kanske inte så jättemycket lägen. Det finns väl något till men vi är ju klart bättre laget. Och sen i andra så kommer vi ut och är otroligt bra. Ja, men det, det är bland det bästa jag har sett på parken på länge. Verkligen. Ja, det är ju total dominans från minut ett där. ja direkt Alltså första femton, där kan jag tänka mig att vi liksom har sagt att nu går vi ut och kör första ja. femton. Men det är, vi har ju varit inne på väldigt många gånger, känns som, hur vi skruvar på saker i halvtid. Eller ja, vad vi nu gör. Men alltså att vi går ut och gör en väldigt bra andra halvlek och höjer oss liksom, utifrån prestationen om man jämför med prestationen i första halvlek. Ja, och det känns som att Åslund skulle kunna ha gjort något mål till. och mm. Han hade ju skott i ribban där ganska direkt efter ja, nästan efter avspark. Eller har jag fel? eller Vad tycker ni? Jag håller med. Även Jabir har väl två, tre hundra procentiga målchanser som det kanske är dags för han att börja göra mål på om det mm. blir de ska tajta till sig nu i slutet av säsongen. Ja, men verkligen. Det känns som att jag hade kunnat springa iväg till både liksom 3-4-0 egentligen. Men man får, man får vara bra nöjd med 2-0. Framförallt eftersom vi inte släpper in något, något mål bakåt. Och vi är ju den starka, stabila backlinjen. Även fast den blev lite nykomponerad nu. fin Vad tycker du om hans insats? Jag tycker han gör... Ja, jag har egentligen inget negativt att säga. Sen det kanske inte klickar hundra Hela tiden, men eh, överlag så det känns som att de skapar knappt någonting. Nu har ju de, alltså, de har någonting i, i slutet, det är dripskott och någon skott utifrån. När eh, Anton får sträcka ut, liksom så här. Eh, men förutom det, jag tycker försvarspelet fungerar väldigt bra eh, i stort sett hela matchen, och det är, det är främst där han. Det är, ja. där liksom ja, det är ett jobbat. gott tecken att de faktiskt inte märks ja, alltså kan ja, jag, känna ja. lite Precis. jag tror det var en tacksam match för strumpen att faktiskt få spela För De var ju inte bra De har ju en hel del anfallare på Dekis som uppenbarligen inte har någonting att göra i, i den här serien. Hårt, men ändå, jag står fast med ja. det. Och, <laughs> det det, det och så var det ju faktiskt så Och Gini när han kom ja. in, även om han var lite piggare ja. Sen tyckte var det faktiskt också att mittfältet vann en hel del boll idag som mm. man inte har sett tidigare så backlinjen satt knappt på prov alls. Sen angående strump så tror jag faktiskt att han skulle trivas bättre i den centrala mittbacksrollen. Han känns mer som en central mittback än en ytterback i den här tre, trebackslinjen vi kör med. Alternativt en av två i en fyrbackslinje. Det tror jag nog spelat mest också. Ja, det tror jag också. Nej Men det, det är väl ganska svårt att peta Fredde får man säga. Sorg, vi ska ju varken peta Freddy, Hermann herman eller Douglas när alla är tillgängliga. Nej, så är det. Sen hade man lite hjärtat i halskropen Douglas låg ner efter ja, vad det då, 25 minuter någonting. han? Nej, men det, han hade en himla satsning och. Um, Ja, men det, ah, det, ah. Och, och, och det, deras spelare tog absolut bollen Men det är precis en sån situation Där man verkligen ah. liksom kan eh, dra knät Eller liksom vara borta resten av säsongen Och när han låg ner ett tag där Så riktigt eh, ja, det, Jag var nervös ja. i alla fall så just, eh, Det är väl Väldigt skönt att se Att vi liksom nu saknar vi Herman. Och han har varit del av en backlinje som väl troligtvis har varit Superhetsans bästa. I alla fall en av de bästa. Mm. Så är det ju skönt att vi kan göra så här. Sen håller jag ju med att det är en ganska skön match och kliva in för Strumf för och spela från start. Här har varit jobbigare kanske om det hade varit förra gången till exempel. Mm. Men det är skönt att se att det inte spelar så stor roll idag. Att tryggheten fortfarande finns där och vi gör det och vi ska ha där bak. Mm. Skulle nog till och med kunna spela eran gubbe Omit Ares idag och vinnaren har varit ja, Nu är inte Ubbe här och kan försvara sig. Nej men det tror jag också. Att, uh, <laughs> vi hade nog absolut liksom kunnat uh, ha uh, en ganska... No. Uh, jag håller på att säga med i backlinjen nej men att vi hade kunnat byta ut någon till i backlinjen och ändå kunna ta matchen idag så att, äh, men det är väl ett riktigt starkt äh, besked från oss och äh, mm. om, om vi ska ta liksom, matchen i mål äh, efter äh, 2-0-målet då är det egentligen ingen snack äh, skulle jag säga då, jag tycker vi spelar av den, vi har chanser att göra äh, både 2-3-0 och sen äh, så har vi någon lite chans att slutet. Mm. men annars så liksom Men det är ju verkligen också på slutet ja. alltså när en minut kvar. En annan grej jag tycker det är som är bra av en halverade ledarduon Rubin och Kalle idag är att vi byter inte bara för bytandets skull utan vi märker att vi har full kontroll på den här matchen och bara fortsätter pumpa och då görs inga byten som mm. rubbar matchrytmen så det, det tycker jag är ett plus idag. Nej grymt. det är grymt. Kalle var ju också avstängd idag efter eh, flera gula kort. Han var inne i lokaltidningen och sa att de var ganska billiga tyckte han. Men eh, ja, likväl fick han sitta på läktaren men det eh, verkar inte ha påverkat speciellt mycket. Vi klarar oss utan Kalle Karlsson. <laughs> <laughs> Nej men när man sätter upp ett så pass eh, bra liksom, eh, grundspel så känns det inte som mm. att eh, eh, det är något som ska påverka någonting egentligen. Som Nej, men det, håller, alltså, det är väl ganska stor skillnad. Alltså, det känns som att den har ju verkligen, den här tryggheten i laget har ju eh, vuxit fram. Och den blev väl, har väl framförallt blivit tydligare sedan Freddy kom in i laget under förra hösten. Och nu tror jag ju att vi är stabilare, eh, alltså överlag. Det går då att ta bort eh, vissa spelare, ganska många spelare. Liksom enskilt och så utan att det påverkar så mycket. Och, nej, nej men det, är ju, ja, det har de gjort ett jäkligt bra jobb. Ledarna i laget. Ja verkligen. Både Kalla Rubin. Är det några speciella spelare ni vill lyfta fram efter dagens tre poängs? Max? Det är väldigt kul att vi fortsätter. Våra egna gubbar Åslund och Big Dick Max Larsson som gör målen. Ja men det får man verkligen säga Åslund uh, hade ju en hel del chansen nästan Att mm. göra något mål till uh, Men, äh, men det är helt ja. nu på din linje Nej. Åslund tycker jag har varit uh, Jag tyckte han var en av de Bästa förra matchen mot Öster uh, Jag tycker han ja, Likadant bra egentligen Det hände väldigt mycket till, uh, Kring honom Han är dessutom bra uh, Defensivt i pressen Väldigt aggressiv och smart uh, När han ska försöka vinna bollen det man möjligtvis önskar och det går ju absolut inte nu gör han ju mål, tror jag inte kunna på men får vi ännu fler poäng från en sån spelare under en säsong då har vi en riktig guldklimp Du förstår inte på personer i leden som tycker att Åslund är överskattad och inte ska spela alls lika mycket som han gör Nej, det känns som en en ganska skev faktiskt Idag var han ju helt klart matchens lirare Ja, jag håller med jag tycker ofta, jag tycker ofta alltså, nästan alltid att Åslund mm. gör ett bra jobb även om det inte funkar rent tekniskt så tycker jag alltid att han gör en solid match. Han är lojalt jobb hela tiden. Mm. Alltså, det är, han viker inte ner sig utan fortsätter jobba hela tiden medan andra kan hänga med huvudet i perioder så mm. gör jag inte han det. Så han rycker i klubbmärket när jag är mål också. Mm. Det, är ju... ja, men det, som gör, det som man gör verkligen bra är ju liksom, som ni är inne på att han lägger ner jobbet som behövs. Uh, och sen, absolut man skulle kanske kunna Eh, önskar någon poäng till idag men jag menar skjut i ribbarna så den kan nästan lika väl gå in det är otroligt nära att han eh, ja, är en, en del lägen till han valde mm, att ha lite lång tid på sig i avslutmomenten så det har varit typ blockade skott mm. men äh, jag håller med att Åslund idag är inte bara idag utan i verars sång en av de bättre spelarna Ja. Sen tycker jag mittfältet gjorde en eh, riktigt bra match idag. framförallt defensivt. Jag mm. eh, tycker att vi stänger till där på ett sätt som eh, vi kanske inte riktigt har fått till de senaste matcherna. Det har ju varit, när vi har släppt till lägen så har ju ofta kommit när mittfältet har gått bort sig, eller en av mittbacken har stött bort sig. Mm. Idag känns det väldigt tätt där, på, där i mitten. Ja, där tycker jag man märker lite grann att vi är tillbaka efter uppehållet. Det kom lägligt att eh, ja, men ask har höjt sig lite efter det. Eh, och liksom, ja, vi är lite bättre där igen som vi har varit egentligen under hela säsongen. Men det var väl ända grejen när vi dippade eh, innan uppehållet helt enkelt. Ja, nej men visst du så Uh, men ska vi tycka att vi har tagit den här matchen då i mål kanske, eller i alla fall på planen uh, på läktaren, men uh, jag tycker också att vi gör en bra insats här på läktaren igen uh, inte jättemycket folk den här gången, men ändå 3-1 uh, ja. det får man, <laughs> det är ändå en bra siffra för oss måste man säga Ja, alltså hade det varit inför säsongen så hade det ju känts som en bra siffra nu har vi kanske lite, blivit lite bortskämda med alltså väldigt bra siffror i vissa matcher uh, så, men jag, nej, jag med. Det Är 3 och 1 en bra siffra När vi går för serieledningen lördag Klockan tre mm. det där kan man ju Men det där liksom går ju liksom så. Jag tycker allt beror på Lite grann vad man har för liksom utgångspunkt Vi kan, alltså om, om man tittar Om man zoomar ut liksom, oh, Västerås Sjö, Sveriges sjätte största stad va? Uh, Vi borde ju kunna ha Väldigt högt upplycksnitt Liksom, sådär men, och, men det, liksom, om vi utgår, vad hade vi i snitt förra året 16-1700 kanske det kan jag inte pålaka, ja, men eh, någonting sånt och, och ser man därifrån så är det väl ändå en ganska bra siffra sen tycker jag personligen liksom, med tanke på hur bra politikriffrorna har varit under sommaren att eh, ja, då hade man kanske önskat vara typ tusen till Uh, so ja, en Det är väl det som är grejen att Det, det är klart en bra siffra Men eh, någonstans nu så, Nu undrar man varför Lite hårt, men vad är det för fel på folk ja. alltså, Nu när vi är där vi är Kan rycka loss mm. och, och gå för på riktigt Så undrar man varför blev det bara 3-1 mm. Så alltså, det var inte Det är nu det börjar regna, just i Ja, det går inte att dela liksom. på några sådana så, så man ställer sig frågan um, vad det beror på. Men tre uh, och 1 annars, som ja. ni har varit inne på, lyx för oss ja. bara ett par månader tillbaka i tiden. Mm. Mm. Och uh, tycker jag tycker det är bra stämning igen. Ja. Uh, verkligen liksom, lyckas tajta ihop oss på stå plats. Uh, leverera bra. Uh, Pyro uh, igen, för jag vet inte vilken matchordningen, om uh, snyggt där. Jag tycker vi är en liksom, riktigt bra ja, lyktare Det var kul att se en Ganska trolig framtida kap Och vara uppe och visa upp sig Och hålla i Och driva på stämningen ett tag Där i andra halvvik också Ja verkligen Tyckte uh, jag, Det blev, det blev ju riktigt bra ja. äh, När äh, en av de yngre fick testa på kap rollen liksom. Så att, äh, det gjorde ja. han bra Mycket bättre än Södra du <laughs> Nej jag ska Så du har ett jättebra jobb. Ja. Nej men det är kul att se och jag tror om det blir han som liksom tar över till nästa år så då tror jag det kommer bli jättebra det också. Nej men det var bra synke då. Mm. Nu, nu var det inte som tidigare matcher att det kan ha varit lite rörigt utan idag var det bra enhetligt. Mm. Vill jag tror i alla fall. Ja men det känns så och äh, jag tycker att vi började förordna lite på det äh, tidigare liksom säsongen så har det varit lite äh, ja men som du inne på äh, kanske lite hit och dit, lite spretigt äh, men äh, bättre, bättre synk och äh, bättre, bättre drag överlag idag måste man säga äh, så det... det var kul att se Sebastian som man heter också, hoppas han vågar fortsätta Ja, men absolut. Uh, och ja, men jag tycker verkligen att uh, det var liksom drag över 90 minuter på ett sätt som det inte har varit på länge. Uh, att vi verkligen liksom körde på hela tiden. Ibland kan det liksom vara lite dippar. Mm. Uh, och det var det väl kanske idag också. Men det var mycket, mycket färre dippar än vad det var varit tidigare kan jag tycka. Men där tycker jag ju, det är ju en av kanske de största... Liksom positiva effekterna som kaporn har att vi håller i römsor och får igång när ibland kan bli lite tysta av gammal vana eller bekvämlighet så, så har man dem där så liksom som vana på och det är ju exakt så det ska vara verkligen mm. ja, sen kom Ville upp och ja, gjorde sin grej så det, det är alltid trevligt uh, att se honom uh, så det blir liksom en bra mix av gammalt och ungt någon som har något att tillägga på elektorinsatsen? Uh, nej. Någonting kan du säga. Alltså. Ja, ja, nackdelen med att vi ska få att drag och kapor nu det är att man, man orkar inte riktigt hålla igång. <laughs> så är det ju. <laughs> vi, vi skulle ju behöva en lång, ordentlig försvann. Vi, <laughs> ja, vi, vi skulle behöva en hel del. Ja, jag gillar ju comebacken av um, Ramsan. Som mm. vi ja. egentligen får höra nu igen. Ja, den, den var det inte många om, om, som hade nej. i huvudet. Om men, uh, men det är, seriesegra. Ja. Men det är, vi får väl börja känna lite grann att det börjar bli dags. Det För, ja, vi måste sprida den Det känns ju som att det är en ramsa vi kan... Uh, vi, vi kommer i alla fall ha tillfälle att försöka få in den ordentligt igen uh, på läktarna nu under hösten. Får vi inte i den nu så är det ju då du kört. Ja, <laughs> <laughs> det får man fan säga. <laughs> ja, verkligen. Ja... <laughs> uh, det får man verkligen säga Och Pippi Ramsan, eh, gick igen eh, det, Den är en av de jobbigare När man både måste hoppa ja, och kunga to, samtidigt Sjukt jobbigt ja. <laughs> men det, det ser fint ut eh, med, med de hoppen eh, ja, även, eh, över, överlag Jag tycker vi gör en riktigt bra eh, insats På läktaren och Precis som laget gör på planen Ska vi snacka lite AFC Eskilstuna ja, men det tycker jag Nej men du här jag måste bara få flika in nu när vi, sommaren är övergång till den. Nu har vi sagt att vi ska prata om AFC. Men eh, jag vill ändå vara lite småtråkig och gnälla lite grann på att det eh, sjöngs hata Sundsvall. Alltså, jag kan inte bottna i det riktigt. Eh, ser inte poängen med det. Vi är på väg mot allsvenskan. Det är ingen direkt rival. Eh, däremot, absolut, på onsdag är det AFC, det är ett lag vi inte. Alltså, de står inte för någonting av det vi står för, det är inte Nej. liksom föreningsdemokrati eller någonting där kan jag verkligen tänka mig att sjunga ett eventuellt hata AFC ja, Jag tycker ja. du har en väldigt bra poäng där, jag tänkte på det på läktaren också jag hatar absolut inte Sundsvall, alltså det är klart att det är våra motståndare Men hata tycker jag vi kan spara till dem För vi faktiskt hatar som Örebro och, ja, men Som din på AFC och andra lag ja, ja, precis. Jag är med er Jag tycker det riskerar urvattna Det fina hatet Som finns mot vissa klubbar och städer Och det är ju Det blir lite märkligt Och, oh, ja, och liksom Det här är inte första Egentligen första gången heller som den sjungs i år mot en liten märklig motståndare som man egentligen inte bryr sig om. Sen var det väl ändå att den drogs igång uppe på läktaren ja. från folk ja. som inte riktigt har. Nej, nej, nej. nej så är det absolut. Känsla. Det är ju inte, Det kommer liksom inte från kappahåll, men den blir ju lite så här. Ja, men håller med. Även om alla lag har någon form av anledning att hata män. Ja. Sundsvall kanske allra vinner i serien Ja men att ja, vi inte gillar Sundsvall Men ja. hatar som sagt tycker jag att Vi har sparat de lagen som faktiskt hatar Men det är ändå en fin utpost i Norrland Mot ja. Östersund Ja men det verkligen säga. Det håller jag helt med men Vad sa vi? Var vi på AFC-matchen? Vi var väl på vägen? in ja. Vad säger vi om den då? Nu på ja. onsdag Onsdag Och vad tror vi? Jag menar vinner vi de här matcherna som Vinner vi resten då är det klart, ja, klart. <laughs> Matematikerna <laughs> nej, nej, Jag har ju haft känslan att Vinner vi hemma matcherna så är det just, då, ja. då går vi upp och Då, då är det en AFC match som vi borde ändå kunna ta poäng i Känner jag men verkligen. sen AFC AFC de, vi ska vi liksom inte märkliga AFC jag. Ja, jag kan ju komma med 11 nya spelare som aldrig sett förut ja, men och kör över oss. Och liksom man är rädd för ja men vad det förra säsongen när vi ledde med 2-0 och, ja. och lite på 5 var det var det två Jo Det var förra säsongen det var fortfarande det sjukaste de har ett, Ja, ett av alla ja det är sjukaste av alla sjuka. Poängtapp för, för de som för inte minns att 2-0 blev 5-2. På en kvart eller något sånt ja. där. Ja, det ja vi leder 75 så, nej, det ja. nej, men alltså, litor, alltså, det känns ju som ett lag som kanske inte är så bra men kan blixra till ibland. Uh, så att, alltså, det, är liksom, det är inte helt givet, men det känns som att det finns stor chans för oss att få hem tre poäng. Bör väl bli ganska stort följa också, hoppas jag. Det, var det, jag tänkte säga. det viktiga är väl att vi åker dit och gör det till en match återigen. Ja, men exakt. Som Kapa sa, det är bara att ta buss, tåg, cykel, båt går väl också att ta. Det finns många olika färdmedel om man kan ta bil. Jag glömt. Det är ett vanligt färdmedel folk använder. <laughs> ja, är det är Sverige. Men jag tror att vi ska ha väldigt stor chans att ta alla tre poängen på onsdag. Ja, Blir det men... samma startarvare Det är det vi tror va? Borde det... bli eller? Förutom Herman Magnusson som såklart ska in Ja men exakt, det, det tror jag också Jag tror att vi är ganska mycket nu kommer att se den här starta. Jag tror inte att vi kommer att se Diabaté Vad tycker ni Diabaté kontra Ali? Jag tycker att är så här. jag är inte helt jag är inte helt sold på någon <laughs> Nej, jag, alltså, jag tycker ju båda har liksom så här en viss kompetens. Alltså, jag, jag tyckte ju det var att det senaste mot Öster. Uh, jag tyckte ju han försvann ganska mycket ur spelet. Men samtidigt har ju han ett par aktioner som är väldigt högklass. Uh, målet, och sen har han ju en, uh, en lite halvlikande situation i första halväck. Där han också kommer till ett avslut Men jag, jag tror jag, jag, jag tror det Spelar ganska stor roll liksom hur man Tror att matchbilden ska se ut ah, Jag tror det spelar väldigt stor uh, roll med För med. Jag, jag, jag, jag, liksom, jag var helt med på att, liksom, att vi skulle spela Jabir idag igen Tror man att det blir kanske större Ytor och mer att vi ska gå i djup led, Då tror jag väl Att det är ett större hot Och kanske kommer väljas Men jag tror det är jag tror man kommer gå väldigt mycket på hur man tror att matchfilen kommer att se ut. Jag ser inte riktigt vilken match det skulle vara som vi ser att eh, vi inte eh, kommer vara bollförande. Det, skulle, det är väl vara någon guys. av gräsmatcherna, ja. Örgit eller Landskrona. För det känns som jag blir har lite halvtrögt för att vara snäll på naturgräs. Ja det är möjligt Men jag tror ändå att vi ser att Det, det vi kommer jag, att bollen där ändå ja, Jag tror väl han startar flest Men jag, in, jag tror absolut att uh, Diabate kommer kunna starta någon av de matcherna som ja, Det är ju väldigt två väldigt olika spelare mm. i Ja men verkligen det är helt olika spelartyper eh, Båda väldigt bra och Man ser ju att Diabatea har varit på en väldigt hög nivå och Skolad på en väldigt hög nivå Det känns som när Jabir faller bort i matcherna Då är han ju verkligen då är han ju borta i matcherna mm. Men Diabatea kan ju verkligen från ingenstans Explodera och göra mm. det målet Som typ det känns Ja, ja det var ganska liknande när han gjorde det mot Skövde också ja. Att det är såhär skjuter på samma maska i hörnet egentligen Så att, eh, det är väldigt värdefullt Att kunna slänga in en sån spelare men båda har du ju samma, alltså på ena sidan kan du skicka in debatte som eh, inhoppare och han kan sätta fart på saker i anfallet, men visst, vänder du på det sker, sker ju samma sak med att du kan slänga in tyngd i Jabir om, ha, om han skulle vara inhoppare. Så att det, ja, han gjorde ju väldigt... Det är väldigt, bra läge vi har ändå. Ja, han gjorde ju väldigt fina inhopp i Jabir under början av säsongen. Liksom, så att, Även Ustresen, ja. Och, ja, men mot Ulster senast kom han in och jobbig. Ja, men egentligen... Ja, men det, alltså, det är ju bara, bara skönt att vi har alternativen där. Det är bara att luta sig tillbaka och fortsätta ja. njuta, tror jag. men Jag Precis. tror att det är det som gör det ganska mycket i den här säsongen också. Att vi har en ganska tung och bra bänk som mm. gör att vi faktiskt kan uh, sätta in spelare som... Uh, om inte förändra matchbilden men ändå fortsätter upprätthålla mm. den för att tidigare kanske det kunde varit så att man sätter in spelare och man tappar lite. Men nu känns det som att vi har en bänk som är i princip ja. alltså de på bänken skulle också kunna starta. Ja men bara för något år sedan eller två så kändes det verkligen som att när vi gör byten, okej okay, visst, byte ett kanske det är liksom ingen större kvalitetsskillnad men annars känns det som att då var det mer att man hoppades att den personen skulle kunna göra en bra insats. Nu känns det ju mer som att det finns en del alltså det, det, är, det känns ju som att det finns en hel del liksom som är givna i startelva men samtidigt känns det som att det finns liksom konkurrens på varje position som gör folk eller som gör att det känns intressant och inte något skrämmande på något sätt att Slänga in dem i matchen Så här bredd har vi väl nästan aldrig haft Nej. Under våra år i alla fall Nej det får man säga uh, Och uh, vad tror vi om matchen efter då? Trelleborg hemma Det är också tre säkra poäng Ska vi snacka Trelleborg också nu? Ah. Men, uh, det är inte säkert att vi poddar efter Är det Trelleborg hemma? Ja, ja, nästa ja men det är ju knappt vad det är att veta är tre poäng <laughs> <laughs> <laughs> Ja men de, det blir intressant Jag tycker jag tyckte man så det är, ju, det är ju ganska stor skillnad på att möta dem hemma och borta. Är det är hemmalaget eller bara Ja, men de, de är, är starkare ja. på sjongavallen. vallen mm. uh, men ändå de har ju en del de har en del tyngd där i anfallet som får Men ja, vi, alltså vi har ju absolut liksom ganska stora möjligheter att ta sex poäng. Ja, och då ser det ju hon verkligen otroligt bra ut. Det måste man verkligen säga. Um, en, en spaning som jag glömde som jag ändå vill lyfta upp är att uh, vi såg att Max Larsson tog straffen. Ja, det stämmer bra. Och då uh, var det väl en situation här tidigare där Max Larsson såg ut och skulle ta straffen, men jag gjorde det istället. Det är min spaning? Ja, men då kan vi väl konstatera att uh, Max Larsson var väl förmodligen tilltänkt straffskytt. Vi stack faktiskt som ja. det då när det väl hände och tänkte, jag ska Max mm. verkligen slå straffen? Uh -huh. Men det verkar ju faktiskt vara så att Max Larsson är... Straffskytt. Ja då snodde jag bilen från tidigare. Så mm. det är lite intressant ändå. Det är spännande att se Max hemma mot guys i 93 när han får chansen där. Jag tycker han gjorde en eh, himla bra straff i alla fall. Ja. Eh, den, den är <laughs> säker och han eh, gör en liten pausfint. Så eh, målaktan väger 21 och bollen går i det andra hörnet. Ja. Men en straff ska vi ändå räkna med att alla spelare ska kunna dra dit. Jo men så är det väl. Men det är ändå lite intressant att det är Max som är straffskytt. Ja det är kul. Vi har många uh, potentiella straffskyttar på plan just nu. Ja men Siman um, och Ask bil. var väl fortfarande på plan. Ja. Ask missar plan. ju straffen mot Jävle. Ja. Det verkar som ja. han har gått ner i rangordningen till max ja. på ja, tur Pedro slog, slog en straff i år? Ja, Under ja, den tiden ja, kan, kan. han, han, han levde. <laughs> <laughs> han kom ju in i, i precis efter första hallet Pedro så fick jag be dig göra har fel det så. Uh, nummer sju uh, Det skulle bara fatta så att vi diskade För att uh, jag ja. bilar fel nummer på planen <laughs> uh, Andra halvlek var ju lugnt Ja uh, precis Och är tillbaka i nummer nio Nej uh, uh, Jag vet inte uh, Har vi något mer vi ska säga uh, Innan vi ränder av där. Uh, det är en dag på jobbet liksom Vi tar tre poäng, vi har det bra på läktaren Och vi siktar också på tre poäng uh, Mot AFC på onsdag Åk dit Sju omgångar kvar, sju poängs Ledning nedåt Jag tror det 60 guys Sjö. Fem inför matchen oh guys, Just det, guys vann ja, Jag tror det är 60 ja, poäng ner till guys 60 guys Kolla någon tabellen. Ja, de ja, eh... snackade uppe så löser jag en tabell här Ja, ja. men Jag var typ paj Guys vann van ju idag Snacka om Omidara så lägger jag en tabell Geise har ett faktiskt... ord för hans professionalitet. Om ni är tysta så vet ni det här. Vi har uh, guys har ju bra, bra, bra målskillnad ju okay. också. Aj aj aj. Uh, tyvärr bättre målskillnad än vad vi har så att uh, nej men uh, sex. Åtta mål. Uh, ner nej... till Geise på målskillnad. Mm. Jag hade det varit sju så hade vi varit färdiga. eller vad säger teorin? Nej. <laughs> uh -huh. uh, uh, ja, det gör är jag väl det. Men uh, <laughs> det är bara fortsätta vinna så blir vi klara så det Ja men då säger vi vi Satsar vi åker till Eskilstuna på onsdag. Skickar dem ännu längre ner i skiten. Ah. Så går vi för, för allsvenskan. Ja, men det måste vi göra. Varje match. match. Och när vi avslutar så säger vi som vi brukar göra. Heja sport. Heja sport. Heja sport. Heja sport. Heja sport. Heja sport. Allee, allee. Allee.